O O O O O O O O O O Të ndrohur të lëshikuës, selam alekum dhe mirë se takohemi edhe këtë javë në emisionin duke kërkuar përgjigje. Pyetja juaja të dërguara në pyetja.qesivizgs.com do të trajtojmë sot me të ftuarin tonë në studio, që është Hoxh Zeki Qerkezi nga Ushtria. Selamuleikum Hoxh dhe mirë se erdhët në emisionin. Aleikum selam, rahmetullah ve berekatuh dhe mirë se jeni. Po fillojmë menjëherë me pyetjet. Një motër myslimane që fal namaz dhe është mbulur pyet. Një ditë kishte marr Abdes e ka falur namazin e drekës, dhe pas 30 minutave është dukeur se nuk e ka falur namazin. Më pas thot se e ka përsëritur namazin aka vepruar mirë se ka bërë kështu sepse kjo është hera e parë që i ndodh nga se ka 13 vite që bën namaz. Elhamdullilah. <clears throat> Namazi është prej ibadeteve më të rëndësishme, jetës më e rëndësishme. Edhe për këtë shkak njeriu besimtar, ashtu Allah ka caktuar, është vazhdimisht i lidhur me namaz bile bile atë 5 herë ditë. Kështu që gjithdo besimtare dhe gjithdo besimtare duhet bukur mirë të din dispozitat cilat Allah i ka caktu në lidi me namazin. Vetë fakti se të gjitha i badetet janë bërë obligim në tokë kurse namazin është bërë obligim në qelë, vetëm këj fakt në mjafton me ditë se pas ka dishka specifike e cila dalon për i badetetve tjera namazin. Pastaj Allah subhanu të ala akoma pahy në këtë ibadet, në këtë adhurim, na i hapë dyrt e shpërblimet të ti të pak u fishme. Kur marim abdest, e cili abdest miret përshkak të përshka namazit, me rjedhjene ujit, bin edhe më katët tona. Kur nisim i për në gjami me gjdo hapë, Allaho, në e fshinë, në a hjek një mëkat edhe në ngritë për të netin hapë në ngritë një shkallë. E kështu me radhë, pëse po i trekoj këto gjana, sepse motra po pytë, mirë po po e shohim në kontakte tona të përdiqme me gjema të linë, se po ka problem si të na kështu në Kosovë po edhe në vendet tjera të erat e muslimant me koncentrimin në namazë. Nga po edhim këte, po edhim nga përfitim, përfitimet të vogla namazit sepse e, si ka thonë Muhamedi alayhi salatu vesselam kur i ka tregu sahabeve, ka tregu se nuk mund të përfitonin prej namazit vetëm se ose në e dytë, ose në e tretë, ose në e katërt e këtu me radh dhe shkon deri te në e dhjetë. Kujt ju ka dreitu me këtu fjalë? Ebubekrit umeret e tjerëve. Kur ata me gjithat koncentrim maksimal të tyre nuk mund të përfitojnë më shumë se 50% e për ne asçi bëhet fjalë. Por çka duhet të bëjmë, të bëjmë ne? Na duhet maksimalisht të koncentrohemi që sa më tepër të përfitojmë. Edhe që mos marr në çdo rastese Allahu alem u hum, sipas mëmë mendja, këtu është në pyetje ë jo koncentrimi në namaz. Se për disa minuta më haru se është fola namazi, do thotë nuk është përjetu aj namaz ashtu si duhet si kërkon Allah, se përndryshe për, për disa minuta s'ka mundësi me haru njeriu atë namaz. Ro po ktheme te abdesti, kur të marrem abdesn. Atëh ato pika të cilat rrjedhin mbi kur të lajm fytyrën, mos i shohim na vetëm thjesht si pika të ujit, por të shohim se aty na shkojnë mëkat fytyrën kur të lajm, na shkojnë mëkat që i kemi e kemi bërë me sy. Kur të lajm duart edhe at aj uji i cili bien prej duve, atë aj uji të shohim mëkatet tona edhe t'nim në freski dhe në lehtësim se po binë prej trupit tonë, po binë edhe prej zemë në stonë mëkatet, Allahu po në e falë më këtu mëkatet, diska ka ma madhështore. Pastaj kur të shkonë në gjami, mos se shiqo atë hapë, atë ecje, vetëm soni ecje edhe afrim nga gjamia, mirë po shiqo se për atë hapë edhe ndini knasinë në brendësi, se elhamduljan në mëkatë më shkojë. Hopin tetë gjithashtu në mëkat, po për të jetin hap në shkallë po ngritesh tek Allah, e kështu me radhë e krij të këto ta shtojmë pa kurfar dyshimin, koncentrimin. Pastaj kur thyesh në namaz, sa bukur e japin urtësinë, hikmetin, Allahu alem tek e fundit, pse i ngrisem i dhurt, pse kështu na ka mësuar pejgamberi sa selam, çka nuk është obligim, mund të shpajëngri i dhurt. Mirë po në një lloj simbolik e thotë para mendose krejt kët dynjë, krejt kët problematik të kësaj bote, i kisit në shpinë të shuplakave të durrëve, edhe kur thua Allahu ekber, i çetmës shpinën dhe tash e koncentrua në namaz që doj para Allahut subhanuhu te ala. Ekto sidomos ta përkujtojmë edhe hadithin ku thot hadith kutsi ku thot Allah qasamtu bej es-salati bejni u baina abdi. Ekunda namazin është përqillim edhe fatja edhe namazi, me smi edhe me srobi temë në dësh, edhe këtu faktikish bët dialog me Allah subhanu të tala. E kur të kemë këtu parasysh, e pasaj kur shkojmë edhe në ruku, që ka thoi në djetartë, para se me bët trupi ruku, le të bënë zemë në ruku. Para se me bët trupi sejse, le të bënë zemë në sejse. Mendijat afërsi se mas afër me Allah njejë në sejse. E kështu me radhë, pra të preokupomi me k që sa so ma te për të përfitojmë prej namazit. Bile, bile, kur thot, për i kamerës salatun urun, namazit është drit, djetarët thojnë, pa tjetër, kjo drit duhet të reflektohet në zemër, në ftyr, në varë edhe në ditën e gjukimit kur të një gjallëmi. Pre këtynët katërve, tjertë, ose nasë si mundë me ditë, e ka atë dritë njërujë cili faletë, vetëm për mes ftyrës, e shojmë, se, se duhet të ndryshon ftyrë ati cili falet, me ati cili nuk falet. Sepse kështu pëthot pe i gamera, se asë vërmë, këtë aditha është digjat, është në sajun e muslimit. Ka përdor fjallin nërë, dritë, cili namaz, shtruat pëytje, e jepë këtë dritë, a i namaz i cili falet, të mamë qashtu me përkushtim maksimal, me ndjenja, me krejtë shqisat, me atomin e fundit të trupit koncentrosht edhe din se ke dalë para kriusit tonë, para Allah subhanu e tala, edhe ati po i drejtosh, edhe ati po i gjunzosh, edhe ati po i nështrosh. E kur kështu veprojmë, atër më mermendja se nuk ndodhë që të harojmë a kemi falë namazir, a s'kemi falë namazir, a s'kemi falë namazir. Nuk ndodhë në, po, në po, dire ma hojgj, a ka veprojnë këtë rastë? Atër, rast po, këto deshta me përfundu këtë pytje, ka veprojnë se në atë moment kur e ka fal Ajo ka qenë e bindur se nuk e ka fali, rjedhimisht mirë ka vepru. Mirë po e pata këto që ka fola për para me i marë si preventiv për mos më ardhë në këtë rastë, për ndryshë konkretisht mirë ka vepru se duke me ndu se se kom fali në amazin, që ka ka pas bindje, nuk po thotë se nuk po marën vësh prej pjytis, a ka qenë në dyshim, por prej pjytis po mirët vësh se, nuk e ka falë, ka qene bindur, se nuk e ka falë namazin, kështu që mirë ka vepru, që e ka falë edhe një. Po, selam aleikum, thët Besniku dhe pyjët se namazit sunet, a konsiderohen na file? Po, pa po tjetër konsiderohen, zaten, për të netin gjatë dy termine, edhe pse ka disa djetarë e ndajnë sunet në wafil e rewatibe e qujnë ato sunetet cilat janë të lidhura me farzet, ndërsa Ato të tjerat jashtë ktynë suneteve i quajnë nafile. E kërej këtu shqip më thon kërej këtu janë namazet vullnetare, sepse Allahu subhanahu wa taala kur na ka obliguar namaz, ë prej neve kërkohen vetëm 5 kohë të namazit forze, kuptohet namazi i qumos, ë dy namaz të dy bajramave, gjat eklipsit edhe pse ka mendime në ndryshme të dietor, mirë po Allahu më më sakt është mendimi se Obligim është edhe namazë e klipsit qoftë hanës qoftë djeli, duhet pa tjetër bile një grupë me falë të besimtarve, ndërsa kretë namazë e tjera janë namazë e vullnetare, të cilat Allah nuk i lupë prej neve, mirë po na endihmojmë vetën tonë me këto namazë e vullnetare, ndash qujë namazë e vullnetare, ndash sunete, ndash na file e nejta gjashë. Se përgjestim në kontenet e pravedim? Po, pa kërfardyshimi. Sepse të ke fundit me këto përpërnoj pë Uh, thot për i gamberi sallallar e sellem Allah gjithë shkatin mirë po ajo dit e gjykimit është dita kur gjykojt me drejtsi absolute që askujt mos të shkon mende se mu ka bo pa drejtsi Allah e me registrin e namazeve të obligimeve farze aty kem minusa sa dush ose me vënes kena filu ose nuk e fali mashtu si duhet pas taj thot Allah plotsëja to zbrastira në namaz e fars, pri namaz e nafil ose sunnete si dush, por më për diçka tjetër, bile këtu përfitojmë në atë moment prej këtyne namazeve vullnetare. Wallahu alim. Selam aleikum sot çani u çan shkruan nga Gjermania hoyç dhe pyet se pas vdekjes a lejohet të trupin t'ia dhrosh një fakulteti për fitim të dijes nga organet e të vdekurit dhe a duhet ndonjë kusht të vendoset në tregoni më gjërsisht ju lutem. Elhamdullilah <clears throat> se pare të shqyqojmë se alejohët që trupi i njeriut pas vdekjes të prehet të hapet e kështu me radhë. Duke pas parasysh hadithin ku thot pe i gamirës a selam, thyrja e eshtrave të njerit të vdekur është si kurse thyrja e të gjallit. Pra njeriut Një projesë e besimtarë në veçantë është i shajt. Sidomos muslimani është i shajt, si i gjallë ashtu edhe i vdekur tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak ka shumë detar cilëtojnë nuk leut kur gju me prek në trup të njeriut. Mir po me kalimin e kohës, me përparimin e dhëtmëksisë, edhe me ballafaqim të problemeve të ndryshme, janë parashtruar shumë pyetje a lejohet për me hap trupin e njerëut të vdekur a nuk lejohet. Edhe e Akademia e Fikut Islam me selinë në Mekë si degë e Rabitas Ligës Islame në Mekë gjithashtu pas këshillimit edhe holumtimit disa ditësh në fund kanë ardhur në përfundim me këto konkluza Fillim thonë se duhet me pas para sy shqirim të parë, ë dy kundërshtime e para nuk guxon të prekë trupi i njeriu të vdekur besimtar, në anën tjetër nevoja për me hulumtu, për çështje probleme të ndryshme. Edhe deklarojnë sivjon. E para lejohet të hapet trupi i njeriu të vdekur Në këtë rastë, nëse qoftë gjykatësi, qoftë prokurori për shkak të hetimeve, për shkak të hulumbtimit, formës së vdekjes, mënyrës së vdekjes, momentit të vdekjes, e kushtuar për më ardh, deri te e vërteta, nëse urdhron atë në këtë rastë lejohet. E dyta, nëse e vdekuri ka lëngur ganë smundje jo e njohur e cila smundje nuk ka ilaç ose ka ndonë epidemi e këtu me rrodh për me vazhdu hulumtimet për me gjet ilaçin për atë smundje lejo të miret pjesa e trupit të tij gjetshisht të hapet edhe të hulumtohet shkencëtarisht. Edhe e treta për përfitimin të studentëve të mjekësisë edhe këtu kanë leju dietarë. Mirpao e çesin i kusht thoin mos me çen njeri ju i lirë, mos me qenë aj njeri i cili e, me veprat e ti nuk ka meritu ose nuk ka pas në doni dënim. Gjështë propozojnë në doni renegat i cili del për i fez ose në doni vrasës i cili ekzekutuot e kështu me radhë te këta me shuizu këtë rast për me përfitun ato tri pika që ka tham. Edhe këtë mendime ka i bëmbazi rahim e Allah, edhe përfundemisht ashti përgjigje me vlaut, në bas këtyre mendimet të këtyre djetarve, mos tem nuk lejot, po s'pokët nuk është mirë për me dhuru, janë në ru këtira që është vinë dherët e dituria. Edhe mos të harojmë cekum, nëse është femna atëherë punimin e trupin e sajt e vdekur, lejot dhe vetëm femnat me bu, kurse si ma është kojtë nuk lejot. Wallahua. Po, nashkruaj një grup puntorës dhe thonë selam aleikum dhe zërëtë ndërruar. Për të falur namaz, duhet i plëcim kushtet e namazit ndërtoj janë edhe petko dhe vendi pas tërmir. Po, kur janë ata në pun, si të veprojnë sepse nuk kanë veshje të pas tëra u lejo, të falen me ato robët që punoj. Elshamdu lilla. Po, kur farë djushimis, si që po të sekët edhe në pytje, se namazit i koa kushtet e veta të cilet të cilat kushtet duhet pa tjetër të plotsohën. E këto kushtet plotsohën duhet të plotsohën para se me hy në namaz. E prej këtyre kushtetve është edhe pastërtia e robave të cilat i kemi në trup. Konkretisht për pytje, tash nuk po të regon se që farpune bon, mirë po që ka zakonishke napase dhe pytje, këto lohe, këto profile, Të punët që bën zakonishtena nuk llogariten si papastërti. Pra lejohet me ato otesha vetëm nëse punon diçka, çka po di tash edhe në perëndim ka lloj-lloj pune, në pastrimin e tualeteve, aty duhet me pas kujdes. ë ku njerzit i kryjnë nevojat vetë fiziologjike, aty duhet me pas kujdes. Për ndryshe në vende të tjera nuk trajton edhe nuk logaritën si pa pasërti, pra mundët me u falë me ato tesha, por duhet të cekët se, elhamna tash një do pikpamje, jo është lecu një rriot në kryre të ibadeteve, edhe janë lojloj kombinizonej lojloj teshat, cilat i vesh një rriu duke punu, kur donë me u falë vetëm i hek shumë let, ato edhe i ka ato teshat veta përpashme, por edhe i ashtë aksoj lejot pra me ato, me kush po cekum se nuk e ka tregu që farë lojt e punës kohë, për gjitha konishtu po, në Kosovë, në dërtim tari, po, lani, dërtim tari, shumë, po, dërtim tari, po se di a është i Kosovës, mdu këtë mososhtë i jashtit, në dërtim tari që ka e në këto, nuk janë pa pasërti, por a është ma mirë me Tesha? Të pasërta të mira, pa kur farëdjushimi se është ma mirë. A lejohet, edhe me këso loj Tesha është të falet, lejohet. Allohë në atërën, Surel Araf, hudu zin komentator të Koranit, pa për e ashtim gjithë thonë se është qëllimi të ishat matë mira cilët e ki, kur donë me u falë. Allah, Allah. Po, vështë dojmë me, me pyqin tjetër, Arbenin a përshëndet me selam aleikum a rahmetullajve brekatu. Qëka me ndoni për mështë kontrolimin e shikimit haram në raport mashkull femër femr dhe anasiltës? E ka fjallën për të martuarit prangat dhe gjënit? E ka të sek për të martuarit edhe për të mir po Allah subhanahu wa taala i cili është krijusi ynë, i cili na njeh neve më mirë se na vetvetën çka e njohim, edhe i cili na ka obligu me diçka obligime, të cilat ato mirën si preventiv por mos marr deri te ajo ma e keçja. Eni u prektyn e preventivave s'ka dyshim se ajo çka e para mundet njeriu me rëshqit në këtë pikpamje, është edhe shqicimi për këtë shka ka lo në sure nur në ajetin të rëdhët e ni, në thotë, në drejtotë, gjësirë për mesë Muhammed e s.a. kulli il mu'minin, thuju besimtare, të leti ulin shqicimet. Allah kështu për në thretë në Kur'an. Edhe, ajeti vijus, thotë thuju edhe besimtareve, edhe atolet i ulin şiçimet. Pra në kët ajet nuk po shohim se po bëhet dallimi mes atij të martuarit edhe të pamartuarit. Për gjithësi çdo besimtor duhet ashtu si i ka hije. Ashtu si duhet një besimtar të ecë në rrugë, ashtu duhet edhe şiçimin me ul. Kështu po na thot Allah subhanahu wa taala pa marr parasysh asht i martuar, as është i martuar. E kjo vlen pa kurva dyshimi edhe për gjinin tjetër. Mirpo jaçi të e pas parasysh e rethanat në cilat po jetojmë, vështirë është nga kjo të shpëton njeriu, mirë po Allah subhanu të ala, një prej emrave dhe vetive të ti është edhe e Rahman, e Rahim, i mëshishëm, i gjithë mëshishmi, përmes një hadithit të Muhammedit, sa Allah semna tregon se e thotë shqicimi i par është prej shqeitanit, ndërsa shqicimi i dytë është i yti. Pra nuk nga merë në logari për shqicimin e par, mirë po njeriu du Me, me e largu shqicimin edhe me e kujtu dënimin Allah subhanu wa ta'ala, ose spakut hidrimin Allah subhanu wa ta'ala që mus me vazhdu matute në shqicim se atë të parën po në afal Allah subhanu wa ta'ala, se edhe në një hadith, thot për i gamës asëlam në atërgon rezikun e shqicimit se thot kjo është shqicimo shqidjeta e shqitanit dhe kjo është ajo aj dera e parë për mes cilët hyn shqitani në zemër të njeri u të edhe pastaj mund të ta vjen në prova të ndryshme dhe në lajthite të ndryshme shumë të rrezikshme. Ktu duhet të ndalen paksa tek një lutje kur ka bërë Muhamedi alayhiselam për atë se ka thënë O Zot, na i fal gjunahet që i bëjmë me qëllim dhe pa qëllim. Nga njëherë kjo edhe keç kuptohet dhe njerëzit thonë se mund të bëjmë gjuna edhe me qëllim dhe ë Zoti na i fal sepse kështu është lutur Muhamedi alayhiselam. Ai si mund ta komentoni këtë sepse ka keç kuptime. Nëse kështu dikush e kupton kët hadith atë shumë ka gabuar edhe e bjen veten në një situatë shumë të palakmushme edhe shumë të vështirë, në të cilës e ngarkon veten me mëkate. Ë, ato çka e din edhe ato çka nuk e din e ka për Çellimin Muhamedi sallallahu alaihi ve alihi ve sellem gjat momenteve të neglizjencës, gjat momenteve të jo koncentrimit pa dashje e ka bu njeriu. Mirë po, me bo, këjtë diska teter është me bo njeriu mëkatin, duke ditë se është mëkat, duke logaritë se Allah ma falë mu mëkatin, e kjo është gabim shumë i madhë. Sepse këto njeriu i cili më doðë, shumë kënë ndëgju kur dalë në penzion, atër filloj me u falë. Ose një ko po du me shudzu kohën, jetën time për diskatetere, dikur ma vonë pëndohëna, se Allah po thot i falë më katët, edhe pas ta i vazhdoj. Po, aji cili thot këtu o fjalë, duhet me i pas dy momente parasysh shumë të randësishme. E para, valë, po dhe në qoftë, pre në fikimi ti për një kohë shumë të shkurt, jo si kur, kë, kur danë penzion, për po edhe për një moment shumë të shkurt, ma vonë pëndohëna, edhe nuk e boj këtë mëkat. Valë, kush po të garanton se arrin të atë moment të ma vonëshëm, duke ditë se gjdo moment mundët Allah me në marë shpirtin edhe me undana për i kësoj bote. Edhe e dyta, nëse arrin atë moment, atë ku arrin, kush po të garanton se ki me desht me upendu për ati mëkati. Mundoz që me mëkate mishruat zemra, si thot pejkamre sa selam, gjdo mëkat lan ganinull pik teze në zemër e duke u shtu duke u shumë u pika tezeza dhe dikur runa zot nëse nuk ka pendim atëherë bëhet krejt zemra bëhet e zezë edhe atëherë mu njeriu nuk e llogarit nuk e llogarit mëkatin si mëkat po ndin knadsi në ato mëkate edhe asçi i shkon mendja për me u pendu edhe befas i vjen vdekja edhe del para Allahut me këto mëkate pra na duhet sa so më shpejt me u pendu, sa so ma shpejt me u largu prej mëkateve, edhe, pa kur farëdjushimi, akoma ma mirë, për mos me më ra në mëkat, du të informuahme edhe të dim se qka është mëkat, e qka nuk është mëkat. Se Allah, subhanu tala, këto është edhe urtsia, pse Allah ka dërgu pejgamber edhe ka zbrit libra për me nga tregu rrugën neve matë shkurë dheri të gjeneti, për me nga tregu qëka është dobishme, qëka është dëmshme, qëka është pozitivit, qëka është negativit, qëka është mirë, qëka është e keqe, e për këto duesh me u informu, po informu nuk mund është me ditë. Allahu anje. Po hojgjo shkova, ta një të bëjmë një pauzë të shkurëtër. Të ndror miqë, vazhdo një që të ndronim e ne, Po sënëruar, jemi sërish në pjesën e dy të emisionit duke kërkuar përgjigje, po flasim e tëftuarin ton hojzë dhe ki qërkezi, me cilin po trajtojnë pyëtje të tuaj që në e keni dërguar në pyëtje e që se i vizkës e pikom. Hojzë, kemi një pyëtje tjetër që ka të bëj me abortin e, spontan. Dhe që ka duhet të veproj themra pas abortimit spontan dhe a duhet të ja falim gjenazën fëmijës abortuar pa dashje? Elhamdulillah, <clears throat> fedemisht se k aborti si abort në islam nuk lejohet, edhe llogaritet primokateve të mëdhaja, edhe shumica dietorëve thonë kjo është vrasje. Mirë po, për shkaqe të ndryshme shëndetësore ndodh që vjen deri te aborti spontan. Atëherë pasi që në mbetesht nuk po na informojnë se kur ka ndodhur aborti, atëherë ti cekum edhe fazat në të cilat ndodh aborti edhe konform kësajna edhe kjon dispozitat saktume në legislativin islam. Nëse ndodh aborti para përfundimit të 40 ditve të shtazanis, atëher nuk logaritet gjakderdja, nuk është lehoni, pra motrat falen edhe agjerojnë nëse janë në Ramazan ose kanë agjerimet tyret vullnetare. Gjithashtu edhe nuk ka asë namaz, asë kur që për... Sepse, këj 40 ditë që i par, këtu është në të fehë një pik ujë. Shtu thuhët, në tregunë Muhammed A.S., nuk ka shumë hadithe, po, ajete, po, edhe në këtë hadith, me, me ditë të më më caktume, saksish në tregunë një hadith, cilin e transmitojnë, transmitojnë muslimi, në vërtetë Buhari, umdukët, nga Abla Ibn Mesudi, Radiallohan, i cili, para se me fillu me tregu këtë hadithin, thot e ndëgjova se më i të nebije, sallallahu sallam më hua shadi kul mazduk e kam ndëgju pe i gamena sallam para se me tregu qka ka ndëgju qka i ka tregu po është të udhës mëna tregu se aje është shadi kul mazduk shadi këmazduk besnik i drejt të dy terminet e kanë kuptimin e njetë na qka mundemi me për këtë i shqip, mirë po Nëse pak e shpjegojm, atëherë çu do të themi. Sadik është kuptimi se ai njerëj pra për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për vetes së tij ku nuk ka gënjyem. Gjithmonë të vërtetën e ka fol. Mashduk, ajo çka është shpall për pri për Allahu subhanahu wa taala, me besnikëri të plotë i ka përcjell njerëzve. Kur çjo pa ashtu, kur çjo pa hijek. Pra, mund do të se keni me ucudit me këtë çka po duam ju të rregu. Mirë po, keni parasysh se kush po e thot këtë fjallë. Një rujtë cili kur njetën e vetë, asë në tali nuk ka gënyu. Asë në tali, Muhammed e Saslam, kur nuk ka gënyu. E shkata mermendja me lujtë me shpalje. Pse mundët me ju duke e që ditëshme? Mundët me ju duke e që ditëshme, kjo ka qenë mendimi ablajbërën mes, mes udit, se qka keni me ndëgju, di shkaka kur nuk keni ndëgju, kur nuk keni ditë. Pra, po e tregon për zh dhe me precizitet me dit po e cik. Tri etapa vazhdo në zhvillimi e mbërionit, para se me ufru shpirtin nga anë Allah subhanu t'ala, kur plocot një që trihere katërdet, një që një një zedit, kur plocot së t'adzania një që një një zedit, gjësish 4 muj, atër Allah e dërgon me latin dhe afru në shpirtin. Edhe në këto tri etapa në datë, ka katërdet dit, në etapën e parë është uj, në të dyten është gjak i kuagulum, gjak i trash, Alaka edhe mutga e tretë është mish xhong, cup mishi. Edhe tash, nëse në kët fazën e parë ndodh abort i spontan, atëher kur fër obligimi nuk ka fëmna. Nuk konsiderohet levon. Nuk konsiderohet levon, as nuk kur jo nuk veprohet me atë, të themi me atë fetus, embrion në atë shkallë. Gjithashtu në fazën e dytë vlen dispozita anëse si për të parën mirë po kur fillon faza e tërejt, pra katërzet që i tërejt, kur plotësot faza e dy të dhët dit, me ditin e të dhët të ni, atër fillon thotë, Allahu në një ajetë sur el haqë mdukët, ajetë i past, mos ga bofshat, përmend Allahu subhanu e taala, mudga, e kryume, e formume, edhe jo e formume, që ka do thotë, se në atë fazë fillojnë edhe, pjesët e trupit të embryonit të zhvillon, të dalin. Edhe tash, nëse aborti spontan doldh pas ditës e të dhejt, edhe duhet shqyqot se a ka pjesët trupit cilat dalon, a dalot koka, a dalon durt, ose një dor, ose komd, ose një komd, e kësu më rrëdh, a ka diqka, prej pjesëve të urt, do tët të ajo konturë, Njeri u qka është si njeri, a ka fillu me marrë atë formën e vetë, as ka fillu. Nëse e ka marrë atë formën e vetë, atëher logaritet si lehon. Nëse nuk e ka marrë formën e vetë, kur gjë nuk ka, hala vetëm është një copë mishë, atëher vlenë dispozita nejtë si këpër ato dy faza të kalume qka të sekëm. Edhe e 4 të apo bjenë, nëse ndodhë aborti pas 120 ditëve, kur fryhet spirti, ather pa kurfar dyshimi se është lehoni, nuk bën tufalet, edhe nuk guxon të agjeron, mirë po duhet edhe i vendoset emri fmijës të abortum, lahet xhenaza që finosut edhe i falet xhenazit edhe varroset në varriza të muslimanit. Për oh. shdojmë tani me pytin tjetër, thotë cilat janë formët e dhikrit pas namazit dhe kur duhet të bëjmë dhikr? Po e cekëm po këthejmë edhe pak ma parë qka e cekëm se Allah subhanu e tala e ka vequ namazin në gjdo pikpamje. E neve qka është në interesin ton edhe nga aspekti shpërblimeve e ka vell dalu Allah subhanu e tala Namazin, por kem shpërblim e tham para se me hy në namaz, por gjithashtu ka edhe shpërblim pasi të profundon namazin. Shembull hadithi ku thotë Muhamedi alayhis salam, men sabbah Allahu du buru kulles salatin 33 محمد 33 مكبره 33 وتكون تمام ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان كزبد البحر الله اكبر حديث ماثور كش صوت سبحان الله تصلي صلاه 33 مره 33 الحمد لله 33 مره الله اكبر qto sa bojn 99 o tekunu tamam 100 dhe plocson e rumbullakson 100t me dhikrin la ilaha illallahu ahadu la sharikele lehul lehu mulk walahul hamd wa huwa ala kulli shay in qadir i falen mokatet e kaluara po, nësë, po edhe edhe nse jeni sa shkumë e detit ka shumë mokatë por qëllimi është të mokatet e vogla Shumë më kate, po jënë sa shku me detit Mosu frigo se Allah edhe ato t'i falë Vetëm krye këtë për parsi Cilin për na e për Allah subhanët ala Për mes këti hadithi Mirë po duhet se këtë këto Një gjo se Dubore kulle shalatin E ka për qëllim pas gjdo namazit farz Edhe nëse dikush pas farzit E fal namazin sunetin Ose diqka tjetër Edhe pas taj e bon këtë dhikër Atër mos t'logarit në këtë shpërblim se diçka çka vendos, diçka ka çvendos, për një vend i cili ne ka vendosur aty pejgamberi sa selam, ky e ka çvendosur se ka sit në një tetë vend. Atëherë nuk ka nuk vlen për atë ky shpërblem. Mund të them se ndoshta ai ka shpërblemet për dhikrin, cilën po e bën, mirë po, në këtë formë të tij, ashtu çysh po na drejtohet pejgamberi sa selam, mos loqarit as se në këtë uh, shpërblem. Pas namazit, kusht, kusht më pas, nuk e ka obligim me dhikrin. Mëpo, nëse vetë çe bën, atëherë duhet pas namazit të fars, kështu siç ka vepruar edhe pejgamberi Aliu sallaatu alaihi wasalam, siç kanë vepruar sahabët e tij, siç kanë vepruar katër imamat e mëdhej, Abu Hanifia, Maliku, Shafia, Ahmedi, që Allahu alem kur ka dalë që ner të falet sunete e pastaj të bëhet dhikri, kjo kërkon të dietarë gjërat e herkshme të bashme, kërkon nuk nuk cekët kjo. Pas vetëm të dhikre edhe po pyet për formën, kjo një prej formave është nga të rëtë e tri herë të thuhet. Ka edhe forma tjera, shembol kur një grup të sahabive, të shok dhe pejgamberit, sallallahu aleyhu sallim, të cilë kanë qenë të varfur, dhe kanë shku të pejgamberit, aleyhu sallam, ja Resulallah, në kalun shumë u largun prej nesh, vlezrit ton besimtar të pasurit. Këtu e kam pasë ata dertin, këtu e kam pasë gajlen ata, si të fitojmë se vape, Sith plotosur të mbushim bagazhin tonë me sa më tepër shpërblimin nga Allahu që të kemi me çka dalim para Allahut subhanu te ala ditën e gjykimit. Edhe çka thot, ata falin namazin na apo falemi namaz, ata po hacerojnë apo hacerojmë, mirë po ata japin zakat na smunë me dhon zakat, ata japin lemor sadakonas s'ke mundsi me dhon. A ka ndonjë mënyrë që na bile pak ti afroh me atyre në një, një tjetër mënyrë të përfitimit të sevapeve? Thot pejgamir a.s. Ela edullukum, atë ju uzojnë në diçka, idha fealtu muhu, nëse e boni, kjeri me qenë edhe matë mirë se ata, vetëm se aj i cili vepronë se kurse ju. Ka thonë bela, jarësullat, po, si jo, na trego jarësullat Allah. Edhe ka thonë pas gjdo namazi, farsë, thuni të rëvë të tri her, subhanallah, Allahu ekber, elhamdulillah. Në të të transmitim nga dhëtë her, Edhe këto, këtë hadith, 33 her, transmiton Ebu Salih, rahme u Allah, për i tabinve të mdaj, edhe prej nëzansave të mdajtë, Ebu Hurejrës, radiallohan. Mese a ti, po e pyth, o gjysh, si me kuptu këto 33, e merë dorën e mesës e vetë, edhe i thotë që kështu vepron, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, pra jo në mdhet herë, Subhanallahu pastaj 19, Elhamdulillah dhe pastaj 19 Allahu Akbar, pa po nga ne dhe kështu deri sa plotësohet 33. Mirpo është me transmetime të tjera edhe kjo është e vlefshme 19 herë Subhanallahu, 19 Allahu Akbar dhe 19 Elhamdulillah. Pastaj nga 10 ka thon Peygamberi sa selam a dëshiron dokush për ju shumë fitu 2500 sevapë në ditë. Kan thon po si Resulullah si ti fitojmë. Nëse pas çdo namazi fars thunin nga 10 herë Elhamdulillah, Allahu ekber, subhanallah. Pas këtë namazit, nga 30, se 3 herë dhe 30, edhe herë 5, 150. Të goja është, të pejganë shilam, 150 të ka loshtë 1500. Edhe kur të bini me fjetë, kur e ka pytë, i ka kërku në dim, Fatimja Radio Ana, prej babës vetë, o babajmë, o pejganberi Allahot, mundihmo të marë një shërptore të më ndihmoj se, e, thojnë djetartë, Aliju edhe Fatime Radul An Huma, nijhem prej sahabëve të ciltë më shumë të kanë bo sabër në varfri. Fatime Abija Pegamet, a.s. Shumë është lodhë dhe për këtë këtë kërkes babës vetë, se ka bajtë gjdo ditë ujë edhe në koke ka bajtë, ato anë ose kofë e që ka pasë ujë prej larkësisë, edhe është lodhë për këtë këtë këtë thonë, mundihmo të marrë një shërptore. Edhe po i thotë baba i ti, atë uzoj, atë regoj, diqka akuma ma mirë se shërptore. Qka është ajo? Kur të bini me fjetë, mos gaboni, pa e thonë 33 herë, subhanallah 33, alhamdullah, edhe 34 herë, Allahu ekber. Po boj një qënë, përgoj një qënë herë, tek Allah është nimi. Edhe një mje pesë qënë, pas do namazi farsë, por më laksohet 2500 sevapë më rana ditës nëse kështu vepron. Pasaj është edhe forma tjetër, nëse thuët 25 her Elhamdulillah, 25 Allahu Ekber, 25 La Ilahe Illallah, dhe 25 her Subhanallah, që ka gjithashtu po bojnë 100. Ibu Nuthemini Rahimullah, kur e tregon dhikrin, qëfar dhikri bëhet pas namazit farz, thot, ajo që ka edhim, prejsunetit për i gamet a.s. se mener pas selamet, si imami, si gjematlit, si ajtë cili vetëm falet, thëtë triherë, estagë firullah, estagë firullah, estagë firullah, edhe pas taj, Allahum e në të selam, mëmink e selam, të barek të ja dhe lë gjelali o lë ikram. Edhe pas kësojna nuk ka diçka caktume për radhitje, qëllën dush e bën për para. Me qëllimin e treguave transmetimeve të haditheve në disa përmendet në fillim subhanallahu, në disa elhamdullahu kështu me radhë, edhe mirë është pra këto forma të naš ka thutë te spi dhikrin me ndryshuar forma të kohë pas kohë. Edhe në numër, po edhe në radhitje. Pse? Sepse thon dietarë, nëse ka ardh për një ibadet caktuar Se Muhammed S.A. atë i badet i kabon disa forma, atër preferohet që të ndruhen ato forma. Jo me u fokusu vetëm në një form. Me këto që ka arrijet, e para e rinjall një sunet. Shemull të përmendëm edhe të duaja hyrse, të në 99.99% .99 gjithë si dua hyrse në namaz e thonë subhanekin. Mirë po ka duaja tjera, lutë tjera hyrse. Dhe mirë është koh pas kohe me ndryshuar. Çka bëhet me këto e para pra e rinxjall në sunet. Se nuk po dihet se ka edhe forma tjera. E dyta po e praktikon atë sunet, me rinxjall tjetër, me praktikë tjetër. Pra po rinxjëllon kur po e rinxjall do të thotë askush nuk po e praktikon atë sunet. Dhe ti në advent po e rinxjall. Pastaj po e praktikon se praktika sunete është se në këto ibadete në forma të ndryshme ka bupe gamnace Ali sir al salam dhe çka shumë me rëndsi e treta shtuohet koncentrimi personalisht shumë herë kur kam deshnd me ndru numrin e dhikrit njeriu tretet në at rutinën e vet edhe gjithmonë qysh përpara ken ditë nga 33 herë edhe habitës e kalon 10-shin ose 19-shin ose 25-shin edhe shkon te 33-shi por çka duhet nëse do të në ndru duhet koncentrim shtesë zhdo koncentrim shtesë vetëm sa ta shton vlerën edhe ki profitime akoma më shumë. Pra, preferoj vëllai i cili po pyet, që të ndron edhe numrin edhe radhiten me këto përfiton shumë më tepër se vepkë nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu aleem. Vazhdo me pyetjen tjetër. Selam alejkum ورحمت الله وبركاته. Puti më është kjo, thotë, a bën të përdori mes këmbëve edhe nëse kam probleme kronike me gazrat, sepse kam dëgjuar se e... Mëse prishet me atë që ka prishet edhe abdesi, ma bëni hallall dhe selam alejkum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithashtu edhe këtu, po të cekum se Zoti Islami i Islamit është i lehtë, është i ëmbël, është i prurishëm çka thotë tek neni fjalë. Mirpo njerëzit e komplikojnë edhe e vështërsojnë. Allahu në çdo hap neve na ka lehtësuar punimin e ibadeteve, edhe nga ka shkurtu rrugën për me fitu shumë sëvapë. Njo prekty në lecimeve, pakur farëdjushime është edhe mesi kamve, gjatë abdesit, për shkoqet të ndryshme, fëtoft, ose angazhime, ose vështërsi për me udath, e kështu me radh, e shudzojmë këtë beneficion, këtë lecim, të cilë nga ka bu, Allah subhanu wa ta la, edhe shumë thjeshtë vetëm im shojmë mest, komve edhe e kompleton abdesin. Ktu vlen të ceket ka prej dietarëve kur e tregojnë hadithin nga Elmugir ibn Shu'be radhiyallahu anhu, i cili hadithi është në Buhari dhe Muslim, i thotë: "Unë shkova me Resulullahin alayhis salam, edhe me veta kisha ujë për abdest. Ai e kishte nevojën, edhe u largu atë shumë derisa u humb prej shitçimit. Pastaj u kthy edhe i qita ujë për me marr abdest." Kur erdhi të komët, dhe shta me edoth edhe une me ala komët. Nukëm lejoj edhe tha, dhe halë të huma të ahër e të inë. I kom madhë të pasër të pra, kur jam madhë, kam pasë abdest edhe vetëm im shojmest. Dhe këtu, qëfar përfundimi vindhjetartë, thonë, nërë të parashtrojmë pytjen, e cila e ka përgjizhen, gacme për kjo pytje, qka është ma vështirë, a me udoth, me ila komët, me umoth, ose ma vështirë është vetëmes më imshu. Pa dyshim se është me i lak omt, me udoth, me i lak omt, edhe me umoth, ma vështirë se sa so vetëmes. Mirë po mos me ndonë njeri u se, këtu ka ma shumë se vape. Se Muhammed A.S. kur, ne gja, ka pas alternativa, e ka zedhë mat lehten, edhe me ma shumë se vape. Nuk ka leju për me i kërrasi për ma shumë se vape. Në duke të absurde, jo kuptushme, ma let me ma shumë se vape. Kështu ka vepru pe igamën së asëmë, edhe na kështu, kështu veprojmë. E, në këtë rast lozikën pak e loom anash se kjo është fej, kjo është din nga Allah subhanu e tala, edhe kur Allah jep shpërblime, nuk, nuk bën me pyt njeriu aha, a ka shumë, si, pëse, krejkë të o pyt e bin. Allah vepron ashtu si don aj. Pra, ajo që ka e prishë Abdestin nuk e prish abdesti prishës i abdestt mirë po akoma e gëzon atletsim për më shumë mes këmbëve nëse i ka të mauthura pa marr parasysh çka ka mauthën edhe në momentin kur të dhethët shembull ka abdest mirë po ose po vjen nzet ose për shkaqet për rrethona të ndryshme po dhothët pa e prish abdesin prapë po e madhë, nuk ka drejtë mu me im shumës, veshë mbathet që ka ka, mirë po duhet me ila këmët. Për ndysh, ajo abdesin që ka e prish, nuk e prish edhe mesin. Vetëm kur dothët, e prish edhe kohës gjatja. Nëse një në vendin tëndë, atër vki drejtë me shudzu këtë letësim 24 orë, nëse je ullëtar 72 orë. Mirë, po edhe këtu ka mendime në ndryshme të djetarve prej kur filon logaritja e kohës. Ka disa djetarë thonë se prej momentit kur ka marë abdes edhe është math, filon logaritja e kohës. Ne grup të të djetarve thonë jo, prej momentit kur e ka prish abdesin, filon logaritja. Edhe kjo jo, por mendimi të erë thotë i bunu themini, kjo është ma isakt, insha Allah, momentin kur tim shonë mes, prej atë përhert parë, Prej aty momenti fillon llogaritja 24 orësit nëse jeni në vendin tënd, edhe 72 orë nëse je udhëtar gjeshtje musafir. Pra, me një shembull krejt thjesht, nëse njeriu ka marr abdes për namaz të sabahut, shembull ora 5, ka marr çorapa e ka fal sabahun, ose kthyen në shtëpi ose ka lexuar ose ka fjetë kështu me radh ose kanë dajtse në orën 10 po e prish abdestin, mirë po nuk po merr abdest. Në orën 1 për namaz të drekës, po merr abdest edhe tash për herë par, të parë. Për shujon kët letcim edhe po imshon mës veç mbathjes. Prai orës nuk fillon prej orës 5, as prej orës 10 kur e ka prish, por llogaritja fillon prej orës 1, kështu që Faktikisht po pak, për shudzuan, ma e bën pak por shojzon më tepër se 24 orë ka drejt tash deri nesër në orën 9 më shojzu edhe më me shumë mes veçmbathës. Wallahu ta'ala ale. ale. Hoxha falënderi çështën e sot. Falënderit edhe juve. E përfundoj me këto me thënien se nëse e kenë qelluar ka gjithmonë Allah subhanahu wa ta'ala, nëse kenë gabu ka gjithmonë për sëjtonin. Wallahu ta'ala ale mu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ali alihi wa sahbihi ajmin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ju falmderit edhe juve të ndëruar mi që ishit me ne në këto qaste në emisionin duke kërkuar përgjigjë, ju vazhdonit të ndyçnjë edhe me te kanalet e PIS TV-së, dhe ne të kemi në tonë të radhës, eslam aleikum dhe mirë mbeqi.